querer rumbo ya voy Ruando, rumbo ya dos me querer canta rumbo que a rosa sbaila en candos carabeles viva rumbo ya, rumbo ya viva viva rumbo ya que entai quero por vida viva rumbo ya,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 las flores rumboya, o venigo baile por verte. A las flores rumboya, o venigo baile por verte. una vez que te escoltan, ya non deixan de quererte. Viva rumboya, rumboya viva. Viva rumboya que eu te quero por la vida. Rumboia, rumboia a todas, rumboia canta que os amores van a bailar. La la la la la la la Salvoradas ao mesmo morienda yola Viva Rumboya Rumboya viva Viva Rumboya que, que Baixamos a Rumboya de Xavier Díaz Que é o disco último mm -hmm. de, Uy, A xo do má sentir Para recibir a xoan Xoan encárgase dunha páxina Que hai en Galicia Unha páxina extraordinaria Unha página que de guía dos furanchos de Galicia ah, O, furan... o furanchi Vamos a saudálo Xoan, moi boa tarde, benvido ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantados de, de saludarlos. Eh, encantados nos, porque lo que, que nos queríamos era eso, que nos pusiera, ponernos en contacto contigo para que nos falara des, de ese trabajo extraordinario que estáis a hacer, que es Furanchín, ¿verdad? Correcto, sí, Guía Furanchín. Eh, Guía Furanchín. Eh, Ten un nome moi sí. con controversia, porque o que, que, o que quixemos era, era facer emular un poquinho que é guía Michelin, non? Uh -huh. Pois eh, de aí saliu o, o nome eh, facendo como unha, unha, unha poca de sorna uh -huh. entón, Se eles son a guía Michelin, pois pues, non somos a guía por el chín claro. bueno, eh, Esa guía de, de, de Furanchos ten moitísimo que ver coa mm, funcionalidade dos Furanchos, que, que es outro día falando a micropechado, dixernos que comenzaba a súa trayectoria a partir do mes de decembro. non? Correcto, sí. Eh... Fálanos de iso, dinos, dinos como vale, é isa. Vale, pues eh, nada, eh, basicamente eh, siguen a normativa que, que estipula a Xunta de Galicia. Hmm. Entón a Xunta de Galicia din que se pode abrir desde 1 de decembro ata o eh, 31 de xulio. Este último mes sempre é con unha particularidade. Ten que ser un, un furancho que teña a zona exterior e que teña albariño, porque sabedes que o albariño ten que ter, ten que estar máis tempo en barrica, entón mm. eh, ten que macerar máis ese uh -huh. recolle despois, o cual non lle daría tempo a estar aberto esos tres meses se, se tenga albariño. Mm. A, a, a realización bueno, a posta en marcha do, do Furancho non, non quer decir que sexa durante todo ese espacio que desistir de decembro a xullo senón que correcto, teñen que ter un, un, un tempo específico. non tres sí, meses ou unha cosa así nunca, nunca poden exceder os tres meses ah, eso é. Eh, mm -hmm. eh, Poden eh, abrir esos tres meses eh, nese tempo mm. Normalmente todos abren de unha forma continua En algún caso, eh, baixo permiso do, do Concello correspondente, eh, deixanlle abrir en, en dúas etapas. Pero normalmente só é ser por unha cuestión de viño, recollida, algún problema, entón, mm. pero normalmente todo se continuado. Vale. Ti estás na Rías Baixas, ou teño entendido que estás Correcto. o teu lugar de, de, de residencia está aí na Rías Baixas, perto precisamente de Furanchos, non que é, que é donde máis Furanchos hai nas Rías Baixas. non? Sí nas rias baixas é a zona donde onde onde naceron os furanchos, é doce mais furanchos, eh, ah, mira mm. que temos eh hai datas de por escrito de furanchos desde o século 12. O sea, imagínate. Polín, carai. Imagínate. Qual, qual? O sea, no nos, nos arquivos de Valladolid aparecen textos oh, eh, donde onde había já había constancias deles eh algún na zona do norte, eh principalmente na zona de de Betanzos Uh -huh. donde eh, o rei Alfonso XI de Castilla uh -huh. fixou eh, pues, un requisito de que todas as bodegas tiñan que poñer unha folla de laurel na, na fachada para que a xente uh -huh. que recaudara os impostos supera que cali se vendía viña uh -huh. Uh -huh. Bueno, e eh, a forma de, de, de que eses furanchos eh, funcionen non teñen moito que ver quizás co, co turismo e co gastronomía pero tamén teñen unhas obrigas que cumprir, non? Eh, É dicir, despachan o seu viño de sobra, pero tamén teñen que aportar tapas especiais, non? Exacto, sí, o principal é que o Furancho naceu para vender Os excedentes ese o primeiro, ti non podes ser furancho se ti non tes o teu propio viño se non produces o suficiente para ter un esteve uh -huh. e o da comida e hago pois, eh, pois eh, que acompaña uh -huh. no antiguamente ibas un furancho eh, poñanxe o viño e dabanxe unha, unha lata de conservas de sardiñas uh -huh. un pouco de queixo, un pouco de pan eh, todo esto se foi modernizando e agora xa a xunta lle permiten eh, poñer de once tapas, poñer cinco A xunta, dállele xir 11 etapas e desas de 11 etapas se les teñen que poner 5. Nunca se poden exceder desas de 5. Mm. Eh, algo que teñen que estar de acordo co... Co, co propio concello ah, claro. sí, Pero, sí, pero eh? desas etapas ten que haber algunha creativa digo, ou, ou ten que ser concretamente as, as once claro, no, que, que mandan Non lle permiten eh, non lle tin como ten que preparalo pero por exemplo, mira unha das etapas que lle deixan eh, poñer son eh, costilla non? Eh, pois pues, hai xente que a pon a brasa xente que a corta a mitad a pon adobada, xente que a pon frita, xente uh -huh. que a pon a horno, pero ten que ser costilla. Sí, vale? no, sí. no, non lle permiten facer outra cousa. A preparación non se meten, pero ten que ser costilla. Sí. Bueno, aí, aí é donde digo que entra que de actividade, o xe, sea, que non é solamente... Claro, no. é como nas empanadas, non lle digan que de que, pero pode ser de tamburiñas, sí. mesillos, de zorsa, de... Que sí, que seca, pero ¿verdad? solo empanada. Solo empanada, empanada e empanadillas moi ben. Bueno, eh canto te, tendes contabilizado, tendes mm, un número determinado ou un número xa aproximado ou real de de cantos mm -hmm. franquizos hai? Eh, ao 100% non. Ah, decir, nos, non, nos hemos elaborado un, un mapa nas redes sociais uh -huh. ou nos, nos temos redes sociais sobre todo onde máis se move en Instagram pero temos un mapa eh, onde hemos eh, posto a localización a geolocalización de cada furancho uh -huh. e seu nome sí. nese mapa temos entre 160 e 180 furanchos Carai. Carai. ubicados no que todo sur de Galicia e hasta máis ou menos hasta, hasta Noia e nos tamén, Sí, dime, perdón, No, no, no, digo que, que, que, que no sé si os tenéis visitado todos, pero sí que tenéis no, documentación de cada un de ellos, quiero decir, sí, ¿no? Sí, tu documentación de cada uno, visitamos muitísimos de pero todos es eh, imposible porque bueno, esto es Claro, uno, el... <risa> un... Yo, <risa> un trabajo, un trabajo que for un traballo a tempo con, eh, completo, pois eh, me encantaría que for un traballo a tempo completo, pero de isto non, non non se pode facer. Sí, sí, es... sí moitos, moitos sufisitamos, e <risas> sí, sí, sí. sobre todo a xente que vende fora, sobre todo, pois eso eh xente que vende en países ou claro. imagínate como é este programa que ten muitísima relación co Co, cos co inmigrantes que hay en Argentino Uruguay, gente uh -huh. que ven aquí, pues otro día topamos en pollo eh, con un matrimonio que era era argentino que hacía uh -huh. no sé si eran 30 años que no viñan a, a su tierra. Ellos encontramos en un furancho y al uh -huh. contaron o furancho pola, pola, pola guía, pola por la por la vía fuera claro, claro pois é, é unha verdadeira maravilla o feito eu topeina casi de casualidade porque me dixo un amigo que que coñece un furancho aí cerca de sí. cerca de, de bueno, nas días baixos, concretamente sí. eh, eh, eh, eh, en Conbarro que, que temos sí. eh, que temos un, sí. un compañero que fainos de cro, fainos de cronista de vez en cando eh, bueno eh, por sí, sí, motivos sí. persoais non puido participar hoxe, pero que falan nos dele, entonces dixenos que había unha guía extraordinaria que é a guía esta que na que estamos sí. falando con vosotros que a que te parabenizamos por ese traballo tan, tan perfecto. Que, por certo, como diste, si fora, si, si fora profesional, seguro que, eh, como fan horda aquí a Michelin, os, os, os, os inspectores, cuando chequen ali, comen gratis, o sea que... Sí, suponho. Sí, é verdad que a xente dos buranchos eh, moi agradecida, porque, pues, pues mira, eh, sobre todo a xente que o levá é xente maior, mm -hmm. que está todo ano cuidando as viñas, e que despois igual nas redes sociales non teñen tanta soltura. Entón, mm. conseguir que esa xente que igual está, imagínate, en eh, na zona de Redondela, arriba de todo, mm. ou pois, eh, vai a xente do, do lugar, os nativos, ou xente que claro, le fala... Claro, máis conhecidos, sí, non sí. vai, exactamente. Entón, e cando vai xente pois, de Portugal, de Coruña, de Zamora, sí. de... dicen pois mira, eh, conseguimos, eh miramos, e encontramos sí. esta guía e vimos hasta aquí, pois claro. son agradecidos porque pois eles eh ao final se uh -huh. se non hai unha continuidade, é claro. un relevo eh, de de uh -huh. eh, acabarán por desgracia eh as cousas desaparecen, eh, según sí, ven sí, sí, alguén detrás a collero o o relevo. Uhum. entón, pois, esos fillos que botan unha man nas viñas tamén teñen que ver que que hai afluencia de xente uh -huh. que poden vender ese viño pues pois, que llega uns poquinhos cartos para, para poder seguir ese traballo porque un puranxo non son tres meses uh -huh. é todo o ano preparando as viñas cultivando sí, claro, claro, claro. Su... é moito traballo a, a sú colleita, claro que sí, é lógico e entón o que venden é o, o exceso a verdade é que é un traballo extraordinario feito okay. de que os recollades vosotros é, é, é de desdocumentación Mira, eu, eu son do, da zona de Navia de Subarna, alá na Terra dos Ancares. Sí. Pero, non sei se coñeces Fonsagrado, sagrado te oído falar del? Sí, sí que coñezo Coñezo que eu estuve moito pola zona de Pedrafita. Sí, bueno, pois... Aí tamén fan furanchos, en Fonsagrado mesmo, eh, fan, eh, eh, fan esa tapa. pero unha, o que cada restaurante ten un tipo de, un tipo de, de, de tapa que lle, que, que lle marcan facer. Vaya, que pode facer lo que queira, pero marcañe eso. E eso, pois, é o mismo concello que lle facer eso. En Ávia xa fa indiferente. En Ávia xa ten dúas ou tres tapas. Bueno... Vamos, continuamos con como naceu, como naceu esta, esta guía Furanchín? Como fixestes pues, porque esta esto guía Furanchín eh, naceu de unha forma moi galega, como, sí. como non iba a ser, eh, con, pues, facendo o Camiño de Santiago. Ah, ah, ah. facendo o Camiño de Santiago eh, eu e eh, máis un compañeiro, saíbamos uh -huh. eh, os cantos eh, percorridos, feitos Entón, queríamos parar algún sitio a comer, pero non queríamos parar, pois, pues, no típico cafetería, bar, que ponía menú peregrino. Queríamos parar, pois, pues, nun mesón, nunha bodega, un sitio onde poder beber un viña, tomar unha tapa. E nos xe, éramos amantes dos furanchos. Mm. E mirábamos que a xente que facía o camiño, eh, casi toda paraba nese tipo de... de hostelería, que está moi sí. ben, pero bueno, a xente que quere coñecer a esencia de Galicia, pois pois non é o máis uh -huh. o, o que máis indique a nosa forma, o noso belecer, pois un francho uh -huh. ten outra xente cantando, te encontras un pouco ese ambiente festivo, o viño do país, as tapas, uh -huh. entón o que fixemos é pois mira, a partir de agora vamos a recorrer, vamos a percorrer, vamos a anotar e vamos a facer como un listado para nós, para os nosos amigos. Ajá, uh -huh. Empezamos sendo de de 10 con un 100.000, pois de 1.050.000, uh -huh. eh, pues ahora somos eh, muitísimas personas en todas en todas as redes sociais. En uh -huh. Facebook creo que hai 45.000 personas, en Instagram hai máis de 30.000, bueno, moi muitísima Vamos a ver, eh o importante do dos franchos é a, digamos o enxebre da da da do servicio que fan mm. é decir, ese, ese viño excedente propiamente, que, que non é de, dun adegueiro senón dunha persoa que, que colleita, a, fai a súa colleita para el mesmo, para que lle ten sobrante e despois o, a man artesana do Deles mismos porque son, non teñen camareiros son, son oss no, propio, os, os propios oitos, familiares sí, Claro, claro. Oitos deles son verdadeiros adegueiros, é eh, uh -huh. porque é xente que aunque non eh, non non son eh, non han estudiado eh, pero son xente que le van facendo o viño desa de maneira moitísimos anos é eh, eh, eh, como se aprende a, a forza de, uh -huh. de hacer po erroro entón, hai moitos que teñen viños que os poderíamos tomar embotellados con etiqueta en calquer restaurante, porque son mm. uns viñazos. Eh, despois, pues, teis uns viños pues, que o nivel de acidez é un poquinho máis alto, un con máis graduación de alcohol, pues, mm. eh, máis, de, máis de casa. Mm. Todo depende de, do paladar de cada un. Claro, claro. Que, claro. que A xente maior pues, eh, tira máis por ese viño denso, barrantes mm. con un poquinho máis de acidez, despois A xente xoven que, que ora vai moita Busca uns viños máis equilibrados Máis finos Pero uh -huh. ao final de todo todo da casa é, uh -huh. Tanto te podes ir un furancho totalmente enxebre Que é unha palabra moi nosa Pero moi difícil de explicar uh -huh. é, ese, ese furancho que tengo o chan de terra Que ten as mesas de madeira Que cada plato é de un cor diferente uh -huh. é, é Unha decoración máis austera como ora mismo xa aí furanchos pois que que pois, o paisano ha preparado pois ha Pues, as paredes que antes eran pois pues, as forrado de madeira uh -huh. eh, a, cuidado a decoración temos un pouco de todo para Ajá. todos osvos sí, pero que destacan precisamente esa labor eh, tradicional e popular que ten que ver coa pedra en sí ou coa eh, eh, eh, teñen o carón a mellor un, un, un cabaceiro un horrio eh, o... exacto, o que ten que estar no cortello da casa eh, eh, é, donde, eh, é, é É na participación por o xeral de algún grupo musical, é dicir, gaitas, pandeiretas ou, ou um, cualquier outro instrumento que axuda a que, um, um, sexa, unha, que sexa unha celebración, non solamente de, de, de degustación, sino tamén unha celebración que, que pode ser de mozos, de maiores, de pequenos, que a veces é familiar con, por completo, non? né, a final se xunta todo mundo, eh pois esa xuventude o vive de outra maneira, tícando ves unha mesa, pois eh pois normalmente eh, normalmente suelen ser máis homes, pois homes de uns 60, 70 anos con as voces a curtidas, uns bozaróns eh, que, que que unha delicia e los cantares, eh, sí. se xuntan eh pois sí. a xente máis xovense pon ao redor a área, intenta seguir a canción, porque muitas canciones para nós son coñecidas porque se mm -hmm. escritamos os nosos avós, os nosos pais, mm -hmm. e ao final o que se fai é pois, vivir unha experiencia, o porancho mm -hmm. ao final é unha experiencia en, en, en xeral para nós, a terra, eh, e o que vende fora tamén o Unha cousa que, que eu considero bastante importante, polo, polo, polo que vim na vosa página, que, que non recomendades ningún en especial, pero que algunha preferencia seguro que tes a ti a nivel personal, non? Si temos, o que pasa que eh, eu sempre digo o mismo, nos non somos eh, críticos gastronómicos. Claro. Temos moitos seguidores, então eh. que, que a mí vaya un sitio por por unha casualidade, pois pues, o viño non me guste tanto, se eu o, o digo de forma aberta, pode ser que lle restre a puloencia de eh. sí, gente sí, alfurancho, eh. e non me parece non me parece justo. Entón no. o que fago é eh, sempre eh potencio o bo de ese furancho, ese algo a meu parecer, non me encantou, non me gustou obvio. Claro para que ao final sea cada un o que tenga que juzgar, porque a ti polo chimusar o blanco e a mí o tinto, a ti sí, sí, sí, sí. sí, o, sí, o, o, o a mí <risa> uh, o, o que sirven, pero pero o espacio non te no, no, claro, non é moi persoal, en todo así de maneira me parecía que máis que facer unha boa trabo, unha boa labor para que os uh -huh. francho seguiran eh subsistindo eh, se mm. cada vez se a, se viesen a coñecer máis o que iba a facer perxudicar. Entón, claro. eu empecé isto para xudar, non para resolver a ningunha. Pois, ahora que estás ti solo ou formas parte dun equipo que no, ten. Non, somos somos catro. Estou eu o meu amigo Daniel, a súa muller Ruth e a miña muller Lorena. Entre Lorena. Si, ah, si sí, sí, eh... que le, leen algunhas cousas de Lorena, concretamente que hai sí. un blog tamén, non? Tamén, si, sí, si, sí. un, un blog. Entre entre nos os catro, pois, pois facemos todo, pois pues, un trabalho de investigación outro a web de verdade que che agradecemos a túa participación a conversa de hoxe dalle os meus parabéns a todo o teu equipazo vale. eh, que, mm, bueno, pois pues, despois cando terminemos a, a, a programación, xa che enviarei o o audio do traballo que fixemos xoixo contigo sí, eh este traballo toca aí a él. Se che pues, recomendacións, bueno, polo menos que me informes dos foranchos que hai alrededor ou perto de, de Tui, eh de a zona esa ah, sí. de, de a zona esa que está perto tamén de Portugal. Polo feito de que es u, es, goían, estamos frente, estamos un, en estamos en negociacións para que poidan reemitir o noso programa precisamente con Radio Venga. Tui e entonces gustaríame tamén que tiveran precisamente información desa de zona, e entón pois, unha fórmula de, de achegarse a esa a, a esa cobarca ou esa zona digamos, rayana pois sería eso, falar co, co mm -hmm. Suran... Cos pois, eu xa te facilitarei O noso correo é sempre en galicia Arroba gmail.com Ou xa non, polo mismo Whatsapp podenme enviar eh, Eses eh, contactos Ou persoas coas que tenemos que falar A para... pues, sí, parte, xa me xa metes localizado E podes falar con, con nos <risas> Moitas gracias, Joan pois nada, un placer, muchas gracias por un, por darme este tiempo para darnos a coñecer. Una aperta moi grande en moi, te moitos éxitos co ese vos eh, o gracias. Tal máis música.